Nașule, nașule mare, vreau să ți spun o întrebare Nu că fi curios sau m roș. Cât Câte mândre ai avut, câte-n brațe ai zino. Toate mândrele le-ai spus sau le-ai iubit pe ascuns Nașule, măi nașule, s-au plăcut mândruțele Lasă să-ţi fie de bine Când ai multe dă -mi și şi mie Naşule, măi naşule Ştiu că-ţi plac mândruţele că Lasă să-ţi fie de bine Când ai multe dă -mi și şi mie vor că vor aveţi Pentru toţi invitaţii şi pentru... Boata mea prezentă de marta minilor și ved un mic, bineînțeles. Unde sunt voi fi? pus-o. Ia-o. Te mă uit la domnia ta, știu ce e în spate pielea. Te văd domnul scurcăresc și tu mă ochiul păreț. Dacă te-i aflân așa, pe unde mai ai scos că așa? Când îi știe mândrele, îți mănâncă zilele. Nașule, măi nașule, știu că-ți plac mândrunțele. Lasă să-ți de bine, când ai multe te dăm și mie. Nașule, măi nașule, ți-au plăcut mândrunțele. Lasă-ți să fie de bine, Când ai mult, dăm -mi și mie. Aveți Și ai. Și metro, și metro, moșicou, și metro, să-și Spune mândră vorbă clară Unde ne-ntâlnim din seară Hai lină, lină, nicolină Floare, mândră din grădină Hai lină, lină, nicolină Floare, Floare, mândră din grădină Pentru toți băieții la toată lumea la joc Să vină fratele nostru aici Haide, haide să vină cel mai bun zi. Și pentru și Laurențiu ce Cel mai adevărat ce ospătar și, și pentru o mari Pentru toată lumea prezentă asta toți invitații la joc Spune-mi îndrăpost Nu poți Nu mă ține de la porți pos, Hai lină, lină nicolină. Flare, mândră, mândră din grădină. Hai, lină, lină, din gulină. mândră din grădină. Haideți! Pentru toți să și pentru George. Ivan, pentru cea mai iubită soție. Și pentru toată lumea prezentă, și pentru Moșu, pentru Moșu să știe. Și pentru toți invitații. Haideți, domnule, să înceapă petrecerea. A obosit cineva? Nu, no, da aveți cum! iau, mândră vorbă clară Unde ne-ntâlnim din seară ai lină, lină, culină, Floare, mândră din grădină ai lină, lină, culină Floare, mândră din grădină Și cu am pus o cruminim agea o moșo ți loc și faceți loc Că vin băieții la joc Unde e fratele meu? Să vină și imitații de la Petroșan Și să facem aici o horă Lumea asta și ai făcută, îi faci bine și te uită. lumea asta și ai făcută, îi faci bine și te uită. îi faci o numai o dată, dar la reină de rea, tu-și măriți viața toată. da la reina de rea, îi faci o numai o dată, dar la reina de rea, tu-și măriți viața toată. hai, băieți! Și pentru moșu, moșu, moșu, moșu Și pentru toată lumea prezentă ia -s. Nu te încrede nici în frate Nici în cămașa din spate Nu te încrede nici în frate Nici în cămașa din spate frații, pe la la lai la Că la la mult la la nai, la la la la la la la la lai la nai, la la la la la la la la la la la la la când te timp în timp în timp dai în suflet timp rană, timp lumea timp e rea, lumea e dușmană. Când te -ai -ai în dai în suflet rană, râdești e bucuroasă, Când ești cu necasul o casă, Dar râdești e bucuroasă, Când ești cu necasul o casă, Hai cu fa, Hai, mai strâng. Ia, o să mai cu două. Hai, hai, hai. Zii, să înceapă petrecerea Am o comandă pentru invitatul yeah, de la și care a primit 500. Pentru băiatul și pentru fetița lui <oanță> și pentru toată lumea prezentă. Bine, bine, ia-ți, ia-ți, ia ia Am inimagă în da, la, la la la, la la Am un, băieț -un fată, la la la, la, la, la, la. Am iminimale pe catel, la la la, la la la. Am umbrei în celșil făcel, la la la, la la la. Sunt ferite orce român, la la la, la la la. A fenedizat și flanca un, la la la, la la la. Sunt ferite orce român, la la la, la la la. A fenedizat și flanca un, la la la, la la la. Hai formăția! Hai soldați! Peleri soldați bai! Ho ho ho ho! Yau am doi nașteri, pe nume la lai, la la Doi copii cu mandrune, me, la la la la Am doi nașteri, pe nume la lai, la la Doi copii cu mandrune, me, la la la la Când Cum o văd în sarămbrațe, la la lai, la la Și camini mă voi ase, la la la la la. Cum o văd în sarămbrațe, la la la la Și camini mă voi ase, și văd toată lumea prezentă, ho ho. Am doi lăsterei pe lume, la-la-la-la-la Doi copii cu mântr-o la-la-la-la-la Ține-mă, în viață, la-la-la-la-la Băiatul mare să-mi crească, la-la-la-la-la Și fata să-mi eu mărit, mă-la-la-la-la Și pot să mă rămferici, la-la-la-la-la Când atunci câte mai fi, mă-la-la-la-la Treci din astea copii, la-la-la-la-la-la Lasă, ho ho. Yo, am dar atâr, atâr, dar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 Dragul cu cine joc, dar raptarea pedrelor, da, când mi-l lase apă dar joc, la raptarea Dragomir, cu când mi-l lase apă în cursit, da, da, da, da, da, da, da, la cine da, da, da, la la la la la da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, și pentru George, și pentru toată lumea prezentă Și pentru Masa numărul 1 Fereșe de cine poate să țină pasul cu toate Să fie la muncă bun și la mândrunțe jupân Eu le am făcut pe amândouă, am muncit lume cât nou Dar când nu am iubit, nu m a lăsat-o vedit Omul cu să ducă și la muncă și pe lungă. Nu e doar cum o dă domnul. E și cum se o face omul. Omul cu știe să ducă și la muncă și pe lungă. Nu e doar cum o dă domnul. E și cum se o face omul. Vezi înseamnă purtat? Nu te lăsa socrule, nu te lăsa ia o ia, -o. ia, -o, ia -o. Și pentru moșu, bineînțeles Mie mi-a plăcut în viață Să-ți în mândruțele-n cap Ca pe florile miroseam Și cu foc le sărutam eu a cum o sporă, Noaptea le iubeam cu dor A fost ataracodămii Și nu mi-a scăpat de nimic Omul bun să ducă Și la muncă și pe lungă Nu e doar cum o dă domnul E și cum și-o face omul Omul bun să ducă Și la muncă și pe lungă Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și o cu dă domnul E sigur cum se o face, omule. Haide, haide. Bine, bine! Și vedem ce mai e vorba, băi. La sa m-am Dacă spun la cineva, nu mă crede nimenea Câte mândre am iubit, toate în viață m-au plătit Dacă spun la cineva, nu mă crede nimenea Câte mândre am iubit, toate în viață m-au plătit Omul bun să ducă și la muncă și pe luncă Nu e doar cu montă, domnul, e și cum și-o face omul